i l'electrònica minimalista de lliure difusió a Radio Mollet. Hola, molt bona nit i benvinguts a Núvol de fum, programa número 16. i escoltes Radio Mollet al 96.3 de la FM també per internet o per la TDT Ja saps que tenim el blog del programa núvoldefum.blogspot.com per poder repassar els podcasts i ampliar informació de tot el que escoltem aquest 2013, després del fantàstic mixtape que ens va regalar la setmana passada Jordi Giraldez i avui el que farem serà repassar algun dels treballs que ens han quedat pendents de l'any passat, de finals de 2012 i començarem doncs, pel que podríem dir que és eh, un dels majors èxits dins del NetAudio aquest passat any. Garden. but I think I can hear them in the clouds in your ve and then this music inside us, Scary animals With the voices of trees and stones Aquest és potser un dels treballs de més èxit dins l'escena NetAudio. És el projecte italià d'un nom força impronunciable, algú així com MPSUF, M-M-P-S-U-F, i dèiem que és dels més exitosos perquè ha estat editat aquest 2012, el mes de març, i acumula ja més de 230.000 descàrregues, que es diu aviat, però en són un bon gravat. Aquest treball porta el nom de Retina i el trobareu a la referència número 31 del Netlabel Sutemos. dels programes de l'any passat. Eh, vam estar parlant del segell francès, Box of Records, vam estar escoltant el primer dels recopilatoris que va editar, més centrat cap a la música IDM, cap a la música més rítmica, d'un tempo, electrònica, i avui el que farem serà repassar la segona referència, el segon dels recopilatoris que porten publicats fins ara, un recopilatori amb el nom de Fate in Auit Season i que es va publicar el dia 30 de novembre i que està doncs centrat ja a l'Ambient i a l'Ambient Drone. Com podrem comprovar a través dels Quatre temes que escoltarem avui d'aquest treball doncs, eh, ambient i, ambi i ambient-tron, com dic, de la més gran qualitat amb artistes com, eh, per exemple, el que està sonant ara, maps amb diagrams. Aquest tema aporta el títol de Distance Kills Me i seguidament escoltarem un altre tema d'aquest disc el que aporta James Murray amb el nom de Last Call Continuem escoltant aquesta recopilació, Fate in a 8 Season, eh, editada per Box of Records, amb aquesta peça de Fabio Orsi, Step Inside. de repassar aquest segon recopilatori del segell francès Box Records amb la peça que aporta Jacob un, un dels artistes que ens agrada aquí seguir a Nouveau de Fum. Per aquest Fate in a 8 Season, eh, Jacob un, Hans aporta que tema C millor qualitat és la que podreu trobar en aquest segon recopilatori de Box of Records Fate in a Wet Season De moment és tot el que hi ha per descarrega lliure però seguirem atents a les noves publicacions d'aquest fantàstic segell I parlem ara d'un altre recopilatori el que ens porta Articón en el Label segell de José Marinero acaba d'editar aquest treball, recopilació dedicada al cinema de terror dels anys 20, dels anys 40 i a la que participen força artistes coneguts com Erisoma, Las Casicasiotones, Juanjo Palacios, Javier Piñango o el mateix JM. Escoltem, però, aquesta peça titulada Chamber Blues i que ens presenta Sustainer. Àlex Alarcón, Sustainer, ens presentava aquest Chamber Blues dins del recopilatori cinematógraf que el segell Artico acaba d'editar dedicat al cinema clàssic de terror. Escoltem ara el nou treball d'Aphotic Starfield, un treball editat per Silent Flow amb el nom d'Anarena of Open Sky. Eh, Aphotic Starfield eh, ens presenta un disc d'ambient, de dron, amb gravacions de camp, com podem comprovar en aquesta peça, Incandestant Overcast. Scandescent Overcast és un dels temes que, que trobareu en el nou treball d'Aphotic Starfield, editat a la referència número 44 de Silent Flow. Escoltem ara un dels treballs més destacats sota el meu parer de finals d'any, Eh, un treball magnífic de l'artista suís eh, d'Incís com sempre composicions delicades cuidades fins al mínim detall una qualitat de so impressionant dins d'aquest disc titulat "Akens i que trobareu en format físic els segells bruit clar i drone sweet drone però que també està disponible per descàrrega gratuïta Experimentació, minimalisme i improvisació és el que trobem en aquest nou treball d'Incís. Així sona a Kens el nou treball de DInCI que trobareu per descàrrega gratuïta o en format físic també i un dels discs que us recomano aquesta nit i que no podeu deixar perdre. Tornem ara a parlar del segell Silent Flow, Escoltarem ara un parell de temes de l'última referència, un artista italià Clayton Alfa del qual no tenia notícies fins ara però que m'ha convençut totalment amb aquest treball titulat Korsakov I i del qual, com dèiem, escoltarem dues peces. De fet, aquest és un treball eh, interessant perquè toca diferents estils. Eh, hi ha peces més lluminoses, peces més fosques, eh, més properes al d'Arc Ambien, eh, plenes de misteri, o algunes amb instruments reals, com és aquesta que ja tenim sonant aquí sota, Invisible Rain, i després escoltarem una de les peces més fosques, eh, Torchet Animal. Això és A Clayton Alpha, nou llançament de Silent Flow. foscos més propers al Dark Ambient són els que també trobem en aquest treball de Clayton Alpha Korsakov U publicat per Silent Flow Records. Continuem ara parlant del segell català Imaginary Non-Existent Records eh, eh, començava l'any 2006 com a segell convencional l'any 2008 es convertia en Ed Label i ara a principis de 2013 doncs, acaba d'anunciar el, el seu tancament eh, acaba d'anunciar doncs, que finalitza eh, la seva activitat Joan Malé, el seu responsable, doncs eh, ens feia un escrit doncs, donant les seves explicacions. Després m'he d'estar-us l'enllaçaré a través del blog del programa i doncs bé, des d'aquí, des del programa doncs agrair-li la feina feta, eh, la música compartida i també desitjar-li doncs molta sort en tots els seus projectes. Escoltarem eh, la darrera publicació d'aquest segell, d'Imaginary Non-Existent Records, publicació de Marc Badosa, sota el seu projecte Neuron, amb el que ha actuat el sonar, el Ratchinger, la Sala del Cel, el Club Blau, amb un set de tecno-minimalista, també. Però en aquest cas ens presenta una peça experimental dins d'un treball titulat Planet Fendor i la peça es titula Morgue. Us deixo doncs amb el projecte de Marc Badosa, Neuron. Aquesta peça de Marc Badosa, de Neuron, que aquesta peça titulada Morgue, arribem a la fi del programa d'avui, Núvol de fum número 16.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 També sabeu que tindreu disponible el podcast del programa amb tota la informació i els enllaços corresponents per accedir a la música que hem escoltat doncs en el nostre blog, a núvoldefum.blogspot.com També convidar-vos doncs, a afegir-vos a la pàgina de Facebook del programa facebook.com barra núvoldefum i allà vaig en alguns vídeos, alguns concerts eh, i notícies relacionades doncs, amb la música ambient, la música experimental, la música electrònica. Sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve. Espero que repetiu i espero que ens tornem a retrobar aquí a Núvol de Fum.